Beard Soup Records är ju en podcast som kommer ut var och varannan söndag. Och det här är varannan söndag. Det tar lite tid att göra våra avsnitt. De innehåller ju mycket musik, det är mycket redigering och sådana där saker. Så det hjälps jag och Anton åt med. Han brukar göra musiken och jag brukar klippa avsnitten. Ja, Och ni lyssnar ju, så ni är ju faktiskt den viktigaste delen i den här podcasten. Stötta oss gärna på Patreon Det är www.patreon.com Alltså Patreon Stavas det Så skriver man snedsträck beard soup. Och då kommer man fram till oss Och där kan man ge pengar till oss helt enkelt om, om ni nu tycker att vi är så bra Som vi själva tror Och att vi förtjänar en dollar Ja då kan ni gå in där Om du pyntar en dollar Då blir du skåpätare Och då får du vår eviga tacksamhet, ett häftigt e-mail, hemliga låtar, hemliga videos och bonusavsnitt eller extra avsnitt som vi också kallar dem. Du kan även bli skäggdemon, då ger oss två dollar i månaden och då får du allt det där men du blir också en av skäggdemonerna och får någon slags otroligt häftig status i vår hemliga Ja, den är inte så hemlig. Men eh, det är en Facebookgrupp i alla fall. Där vi, ja, bara kötar om lite olika grejer och tipsar om konstig musik och sådär. Det är Skäggsoppeklubben som jag pratar om. Den finns på Facebook för alla. Dessutom så målar vi teckningar då varje avsnitt med färgkriter. <går> det där. <går> som vi alltid glömmer bort. Men, eh, vad fan. Vi, det står i plural här. Teckningar. Vi har målat två, tre stycken hittills i alla fall, så vi ljuger inte i alla fall. Och, är du gjord av pengar, ja då kan du bli snyggshelgon. Eh, då får du ge oss den astronomiska sömman 42 kronor i månaden. 42 kronor i månaden. Ja, jag vet, ingen har så mycket pengar, men eh, är du en bamhärtig samarit som vill ge oss så mycket, ja då kan du göra det. Då får du dessutom en egen signaturmelodi. Var är Anton förresten? Ja, han tycker det är så skämsigt när jag tigger pengar av lyssnarna så att han har stuckit iväg till ett annat land. Uh, vi tycker olika saker är skämsiga han och jag. Jag är ju lite pryd och tycker inte om när han uh, har sin underbälteshumor. Och uh, han tycker inte om när vi pratar om pengar. Så han är i Tjeckien och dricker öl också, gör han säkert en jäveln. Medan jag står här och bara sliter med podcasten. Apropos Patreon och pengar och sådär, jag tänkte jag ska visa ett litet smakprov på vad som finns. Det finns ju extra avsnitt på Patreon som bara de som betalar får höra. Det kan låta så här. Det här är ju vår lilla hemliga klubb Och det här, det här berättar ni inte högt för någon Lite lummigt och flummigt Extra grabbigt också Nej det behöver det inte vara Blod, kan det vara något? Om du snittar fingret och så målar jag explosion med ditt finger Jag <laughs> ska just jag snitta fingret? Ja, men jag kan inte måla med mitt eget finger Jag tycker, jag tycker man ska inte vara rädd att prata om sex och samlevnad. Vi... Men har du kriter då? Jag har en färger en färgad krita, ja, ja men det är ju första gången vi gör det här så att... Eh... Ja, det där var från första avsnittet. Eh, vi tar och kollar lite på andra avsnittet också, en liten teaser. Vi dricker Jäger och Red Bull och vi är uppe mitt i natten och vi poddar det här extra avsnittet. Ja. Klockan är kvart i tolv på en onsdag. Jag kanske skämmas över, jag tycker att Justin Bieber har en jävla massa bra låtar Well, Okej, okay, men jag tänker ja. att jag, jag gör ett halvtaskigt försök till att härma Paradise City. Ja, och så sjunger jag på svenska. Någonting som är vackert och någonting som är vått. Åh, åh. drop. Ja, det finns ett tredje avsnitt också. Men det tänker jag inte visa någonting ifrån. Utan det får ni kolla själva om ni vill. Eh... Ja, kom ihåg att eh, ni kan ju göra en liten föring också att eh, gå in där, ge oss en dollar och sen eh, så kan man ju liksom ta och avsluta sitt medlemskap om man vill alltså det där är inget tvång att vara kvar i tid och evighet utan eh, man kan prova på bara eller så fortsätter ni att lyssna på av den vanliga podcasten Beardsoup Records kommer ut var och varannan söndag jag och Anton, alltså vi är ju båda musiker och vi har uppträtt live så många gånger, så det borde vi väl göra med podcasten också. Vad tycker ni om det? Skriv på vår Facebook-sida, det är Beard Super Records som du letar reda på eh, på Facebook. Det kanske inte är en bra idé, en podcast live, det kanske inte går. Undrar om vi ska ta och ringa Anton och höra vad han tycker om det där. ska du köpa lite metrobiljet eller? Jaha, är du på flygplatsen? Ja, vi har precis landa. Nu ska vi ta buss och metro och inte stan Ha, du får inte vara fri mm. från mig en enda sekund. Så fort du kliver av i utlandet så ringer jag dig. Tänk det är inte kanske var något viktigt. Jag håller på att podda lite här ett miniavsnitt. Jaha. Hur är, jag är med du? Nu? Det är en snabb fråga bara. Ja, ja. Hur ställer du dig till att podda live vid något tillfälle i framtiden? Ja, visst ska vi göra det. det. Det kan inte mer än att gå bra. Ja, precis. Eh, ja, var ska vi vara någonstans då? Eh, Globen. Känns ja. gjort. Så att vi kan inte vara där. Nej. Vi kanske eh. bara går grilla style ut i någon park i Sundsvall eller någonting. Ja, men lite så. Kanske en gammal fallfärdig loge sånt. Ja. Lyssnarna kan ju ja. lämna förslag på vart vi ska vara någonstans och podda live. Ja, ja men precis vet du. Ja. Ja, ja, men vad, vad kul att jag fick medverka. Jag säger att bösen kom, men kom inte. Du har lite tid till. till. Ja. Faktiskt. Ja. Men det, jag önskar dig bara en trevlig vistelse i utlandet. Ja, ja men tack. Tack så hjärtligt. Och, och hälsa alla våra lyssnare också. Du, vi har över 600 lyssningar nu? Ja, men jag såg det. Det var väl kul. Nej, det, det är du och jag som har lyssnat så pass mycket då. Så det har till 600 stycken. Ja, vi har ja, nog bara att lyssna 100 var duktigt gjort. Ja, hurra för oss. Nu, nu, nu, nu måste jag röra på mig här. Hej då Anton. Ja men he hej, då, hej då, Ja, det var kul att höra att han hade det bra, att han hade kommit fram säkert till Tjeckien. Men det var väl allt för idag. Vi hörs igen nästa söndag, då är det ett riktigt avsnitt. Och vill du höra oss redan nu gå in på Patreon, där finns det lite mer saker. Ha det gott och lev och må! vad det är för jävla avslut ska jag säga så lev och må ja ja det blir så